Doina Moldovei Lerui, Doamne, lerui, ler, Rușii vin cu o falcă în cer Și cu una pe pământ să ne bage în mormânt. Lerui, Doamne, lerui, ler, Aurul ne-l-au luat, Țara sfântă ne-au predat Și pe mulți i-au împușcat. Lerui, Doamne, lerui, ler, Ne-au pus jugul lor de fier, cele sfinte le au spurcat cele dragi le au blestemat lerui doamne lerui ler l-au luat și pe oier și au făcut din el miner în ural să scoată fier lerui doamne lerui ler jalei negre până la cer de aceea te-am rugat să ne dai lacrima ta. lerui doamne lerui ler, păsările fug sau pier Florile s-au ofilit, codrul n-a mai înverzit. Lerui, Doamne, lerui, ler, schimbă inima de fier care-i dă ruș la iad unde păcătoșii cad. Lerui, Doamne, lerui, ler, bate-i cu un toiac de fier ca pe oale să-i ciobească și în praf să se smerească. Lerui, Doamne, lerui, ler, mântuirea cea cerească de la noi să-și o cerșească, vina să-și o recunoască. Lerui, Doamne, lerui, ler, du-Moldova sfântă în cer, fiindcă așa putem scăpa de Rusia roșia. Lacrima pentru Cnut Doamne, fiarele lui Stalin peste noi s-au abătut, și așa cum iudeii pe tine te-au și-au pus să fii bătut, tot așa cu alor Cnut frații ne-au schingit, în gropi, de var i-au osândit, și fiindcă ne-au tălhărit, dator ne-au socotit. Dar tu o mai vărsat, și în iad i-ai aruncat.